Nem beszélünk magyarul? Hűzved egészséges aralá vagyok. És én magyarul tanulok. Egy lánálzó ungaris. Magyarul. Magyarul. Könnte man jetzt fragen, warum? Miert. Nun, das ist ganz einfach. Die Freundin einer Kollegin meines Freundes, Borat, a Borat, der Freund, also die Freundin einer Kollegin meines Freundes, hat mich zu ihrer Hochzeit eingeladen. Auf ein Schloss in der Nähe von Budapest. Da könnte man sich jetzt also überlegen, vielleicht hat diese Freundin, einer Kollegin meines Freundes, sehr wenige Boratok-Freunde. Deshalb muss sie auch den Freund eines Kollegen, einer Freundin einladen. Oder aber, das Schloss ist wirklich so groß, neuch dass da er also halb Europa anreisen muss. Wie auch immer, ich freue mich natürlich sehr und möchte dann im kommenden Sommer als eingeladener Gast mit meinen Modiorul-Kenntnissen brillieren. Das letzte Mal, als ich mich auf ungarischsprachigem Gebiet befunden habe, da war ich in Rumänien bei einem Borat. Ich borat nur. Und damals konnte ich nur einen einzigen Satz, nämlich nem phenekik teföl. Als Deutscher kann man das natürlich nicht richtig aussprechen, weshalb mich auch niemand wirklich verstanden hat. Und der Grund war, dass vor allen Dingen dieses eine Wort fenekik. Fenekik. niemals richtig über meine Lippen kam bedeutet bis zum Grund. Also, die ungarische Sprache, ist nicht bis zum Boden Sauerrahm. Ich habe dann auch lange überlegt, was ist denn das, dieses Sauerrahm? Kann man das so sagen? Irgendwann in Rumänien habe ich dann festgestellt, dass es das, was man in der Ukraine Smirtana nennt, im Ungarischen ist es dann Tejföhl, Im Französischen Creme fraîche und im Deutschen Sauerrahm. Würde ich niemals sagen, wenn ich in die Kaufhalle gehe. Wie auch immer, der Oper von Esaborat war über meine Bemühungen, Modiorul zu sprechen, so begeistert, dass ich jede Menge Polinka bekommen habe. Und Polinka, dafür gibt es gar kein deutsches Wort. Ich könnte jetzt sagen Obstler. Kirschwasser, Birnengeist, das trifft's aber alles nicht. Paulinka, das ist tatsächlich eine einmalige Geschichte, vor allen Dingen, wenn sie selbst gebrannt wurde von dem Oper eines Borat. Nee, holly, gut und. Csamatár, légy vidám, a gány, tot Köszönöm szépen, Pianak Szimichnek!